Una de les particularitats, la fascinació, full to love you. Podria ser que algú s'hagués embogit o estés embogint per estimar la ràdio? Només el temps ho podrà contestar, en tot cas. Si us voleu comunicar a cau d'orella, 93 201 74, 74 i matinada arroba catradio.com Joaquim Maria Pujal, bona matinada. Bona matinada. Podríem titular-ho això, la ràdio dins de la ràdio? Podríem titular-ho com tu volguessis, que segur que estaria molt bé. Qui ens vols explicar, Quim, sobre la ràdio? <ríe> tu dic de debò, això que estaria molt bé, eh? Doncs vinga, jo li poso el títol i ara tu hi poses la història, clar? I la foto qui la posa? <ríe> la foto? Sí. Oh, aquí no hi ha fotos, la ràdio, per ara, Deixa de que, moment, mentre que, no hi hagi digitalitzacions estranyes i coses d'aquestes de les imatges, t'imagines que la ràdio es pugui veure algun dia, Quim? Doncs jo crec que seria fatal. Ja no seria ràdio, no estaríem parlant d'un altre mitjà diferent. Exacte. Un dels encants de la ràdio és que la gent que ens està escoltant ens escolta i a través de les nostres paraules conforma el món que les nostres paraules suggereixen. I al conformar aquest món el veuen en imatges i aquestes imatges són tal com ells les trien. I penso que aquest és un efecte màgic extraordinari que, que no hem de destruir de cap manera i que hem de mantenir tot preu. No estàs d'acord? Doncs sí, jo penso que l'oient des de casa seva podrà veure el que passa l'estudi. Per quin interest té? Home, el mateix interès, potser si algú ens vol veure, de vegades jo dic a la gent, no? Que quan ens volguin veure, doncs passin per Diagonal 614 i tindran la ràdio, però no és el mateix. Quan, quan fa molts anys es feien aquelles eh, novel·les radiofòniques, aquells teatres, que en deien radioteatres o teatre invisible, era, era un, un efecte fantàstic el que es produïa, perquè amb aquells magnífics muntadors musicals que hi havia, que feien una tria de melodies, de cançons, de sintonies d'efectes especials amb aquells excel·lents actors dels radioteatres, els quadres actors de les ràdios, i amb la gent que tenia la sensibilitat i el gust de dirigir-los i, i de posar en consonància en ordre i en sintonia tot plegat amb tot això es confegia com una orquestra fantàstica, que era l'orquestra del, de la novel·la radiofònica o del radioteatre i aleshores les veus aquelles extraordinàries del moment oi eh, Carles Sánchez, Lisi Grussola, el Juan Manuel Soriano i tant d'altres, doncs les escoltàvem i, i en funció d'aquella veu que escutàvem i en funció d'aquell efecte sonor que sentíem d'obrir tancar una porta, o en funció de la música que ens transportava potser a una, a una matinada de primavera fantàstica en un camp ple de roselles, doncs aleshores amb això nosaltres ens imaginàvem el camp, les roselles, el cel, els ocellets, les senyores, els senyors, els cavalls o les portes, en fi, ens, ens imaginàvem el món. Diem, Quim, que ara actualment la gent ens falta imaginació, però penso que la ràdio també abans contribuïa moltíssim a estimular la imaginació de la gent. És que la ràdio és imaginació, molt més que la televisió perquè la televisió et dona les imatges fetes i per tant l'espectador no, no, no hi posa aquest plus de per seva, no hi posa aquesta participació de per part seva. Per tant, a mi em sembla que, que aquest efecte de la ràdio, que naturalment és un efecte que estava acompanyat per part de gent que ens sabia molt de fer totes aquestes coses. Aquí també hem perdut una part, part d'ofici amb el pas del temps. Aquest potser sí seria el principal, si es pot dir així, ja saps que en aquest programa no podem evitar eh, ser una mica crítics, doncs... Jo que no està malament ser una mica crítics, eh? És que si no ens oblidarem de ser-ho, no? No solament no és que no hàgim d'evitar-ho, sinó que jo crec que hem de d'estimular l'esperit crític i, i que està bé revisar les coses. Justament és el que no convé als que manen, no? els que manen. Els que manen ja els està bé, que, que ens on passem tot. <ríe> doncs deia que recuperar aquest sentit crític que té el programa, potser aquest seria el principal retret que es podria fer a la ràdio actualment, no? Una mica això, la falta d'estimular aquesta imaginació. Sí, en general, jo crec que el, que tots els mitjans de comunicació estan excessivament condicionats pel fet econòmic i pel negoci i per la resultat econòmica i que hi ha darrere dels objectius dels seus... Els seus amos, no? I s'ha perdut una miqueta el concepte artístic, el concepte social, el concepte servei. Estic parlant en general, naturalment, després trobaríem moltes diferències que hauríem de començar a fer ja per les ràdios públiques i les privades, etc etc Però sí, en general, parlant en general, jo crec que, efectivament, que s'ha perdut qualitat en l'elaboració artística, qualitat en la fins i tot en el so pròpiament tot i que avui en dia la tecnologia ens garanteixi un so molt superior al so de fa uns quants anys però quan dic qualitat en el so vull dir-te que, per exemple, fa 40 anys el so telefònic no era admès per ràdio en canvi avui dia és clar que el so telefònic ha millorat molt però avui en dia moltíssimes connexions es fan per telèfon i fins i tot per mòbils i a vegades amb molt, molt baixes o amb molt, molt poc adequades condicions Perquè les transmissions esportives també es fan per línies, eh, per les microfòniques, encara es fa així, no? Bé, ara es fan per línies digitals Que sonen perfectament, que ni que tan sonen, sols tenen el so telefònic que, que tenia sonen, abans Que sonen potser massa bé ah. Sí, per què ho dius això? Home, perquè quan, quan tu estàs explicant per exemple, doncs que si jo que ets a Varsovia o a, que a, a 5 sota 0 i que està nevant o que està plovent o, o, o que fa molt de vent i que els jugadors acaben de sortir i que duen guants i, clar, si tot això no se sent amb una veu una mica castigada i amb un ambient una mica eh, diferent de l'ambient d'estudi sembla, sembla que tu estiguis inventant i que t'estiguis prenent un cafè amb llet al, al, a l'estudi número 3 de Catalunya Ràdio, m'entenem <ríe> M'entens, eh, què vull dir? Sí, sí, perfectament. Convé, convé, que, convé tenir un to ja una mica èpic... D'autenticitat seria, Clar, tot el bé, no? el to ja ha de ser èpic, o sigui... Molt bona nit, amics oients, els parlem des de Varsovia, on aquesta nit cau una... En fi, s'ha de tenir una mica aquest to, no? no? No pots parlar com estem parlant tu i jo ara, oi? I aquest to ha d'anar acompanyat d'un d'un so, doncs, també que remeti a la idea que estàs lluny, que estàs que estàs a la Quinta Forca. Avui en dia hi ha tantíssima qualitat a les... Tecnologia, la tecnologia ha avançat tant doncs que, que aquesta diferència de sou gairebé és inapreciable. I a vegades hi ha avients doncs, que ens assenten tan bé que, que gairebé no s'ho no, no creuen. Gairebé no s'ho creuen que siguem al camp. Joaquí Maria Pujal, quants anys transmetem partits del Barça? Molts. Bé, igual, més no comptar-los ja. Sí que val comptar, no, a mi m'agrada molt dir-ho, no, crec que sí. Mira, jo vaig transmetre el primer partit de futbol de la meva vida quan jo era molt, molt, molt, molt, molt molt, molt jove i feia dos dies que havia entrat a treballar a Radio Barcelona. Jo vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona un dilluns i el dimecres el director de Ràdio Barcelona que es deia Manuel Terín Iglesias em va eh, donar l'oportunitat de desmetre un partit per Ràdio Barcelona sencer, la qual cosa com et pots imaginar per mi va ser un luxe, no? en fi, va ser un somni i, i en fi, encara ara no me'n faig creus de com vaig poder fer allò. Allò era el mes de desembre de l'any 1968, o sigui fa 33 anys. I el primer partit amb català el vaig ser l'any 76. De totes maneres, l'anècdota que ens volies comentar avui sobre la ràdio no té res amb les transmissions de futbol del Barça. Tinc moltes anècdotes sobre la ràdio. Puc comentar-la que gairebé t'ho he dit que triessis, saps? Perquè, clar, amb tants anys, doncs n'hi ha moltes d'anècdotes. Home, a mi, d'entrada, m'agradaria que m'expliquessis una fora de, del que són les transmissions esportives i si vols una molt breu sobre perquè suposo que la gent també els hi farà gràcia amb tants partits això del molt breu ja ho he entès que vol dir que ens estem enrotllant massa i que hem d'anar per feina però saps què passa? perquè tu que tens molta gent que ens està trucant però tenim un avantatge aquí que en aquests programes, a aquestes hores saps que no tenim cronòmetre ni volem que ens el portin els Reis però jo t'escolto sovint i noto que déu ni de la participació d'oients que tens i a més a més fas una cosa que a mi m'agrada molt que és d'entendre tant posar una miqueta de música molt bé, doncs i, I després de tantes paraules, doncs, acompanya molt bé aquesta música que poseu aquí a la cau d'orella. Gràcies. Deixa'm que et digui una anècdota que potser et farà gràcia. Tu et recordes de Luís Arribas Castro? Sí, home, la, la silla, i mamà, i sí. el tiesto, les flores, no sé, la soy maceta, no? Soy pollo, soy de un pollo. I allò que de senyora que lleveu una maceta o alguna senyora, cosa, no, no sé si... En regalava de veritat,. Suposo, llom, no, no, no, no, no, no, no, no, no, jo sé que fa alguns anys... Estava en una emissora... Seia coses a Radio Hospitalet. Sí, això sí. I en sí. aquest moment no sé exactament si fa alguna cosa, però aquest home és un, és un home que, que té característiques genials i que, i que dintre d'aquestes genialitats... Un home que està fora de la norma, mm. fora dels perfils clàssics o habituals, i aleshores és possible qualsevol cosa en ell. Però eh? també ha estat una mica en aquest sentit d'un tan incomprès, no? Perquè la seva, sí, sí, sí. la seva espurna i la seva originalitat també, en certa manera, se l'incomprès li una mica, no? Perquè... Sí, però ell també ha sigut un home molt... Bohemi, també, no? Sí, un home molt, molt singular, un molt singular. Jo sempre li he tingut afecte. Jo sempre li he tingut afecte. És una persona que he apreciat. I ell et va convidar una vegada al seu programa? Ell, ell quan jo vaig entrar a la ràdio, l'any 68, com t'explicava abans, ell en aquell moment tenia un gran èxit, perquè a més a més organitzava programes musicals i portava artistes a les places de Toros i omplia el Palau dels Esports, en fi, era, era una època en la què ell era un gran triomfador. No? I aleshores hi era un noi jove que començava a la ràdio i en fi, ell volia, li va demanar al director que l'ajudés amb ella a fer algunes coses, en fi, vam entrar en una determinada relació i ell i eh, jo ens vam caure bé diríem. érem dues persones doncs en fi cadascú era com era però, però vam tenir una certa simpatia i aleshores al cap de molts anys quan jo ja havia aconseguit un, fi, fer alguns programes i la gent ja em començava a conèixer un dia em va convidar al programa que feia ell i aleshores em estava fent una entrevista jo com a convidat diguem i en mitja entrevista va dir ara si, si volen si venir en castellà perquè t'estic parlant de fa molts anys encara encara a Ràdio Barcelona em metia pràcticament els programes en castellà. Dic pràcticament perquè, per exemple, el sabadors Camilleri ja feia el, el ràdio català, uh -huh. català. I les dades, senyora, si quiera usted hablar con Joaquim Maria Pujol llame ahora mismo al teléfono, pam, pam, pam llame, llame, aquelles coses que feia a la Riba, saps? I en tot això, doncs, bé, rebem una trucada, parlem amb no sé qui, va bueno, bé, la trucada aquella no volia saber com, com ho feien per distingir els jugadors o alguna cosa així, va, una otra llamada, pa, va passar una altra trucada, eh, bé, normal, un senyor que volia ser un senyor o una senyora una altra cosa, otra llamada i passa la tercera trucada i diu, hi surt una persona que diu, en català, jo vull parlar amb el senyor Pujal, diu en català, i la Riba es diu, un moment, un moment diu, usted, ¿qué crema se pone en las manos? i l'altre li diu escolta, jo ho vull parlar la el senyor I, i li torna en català i ell li diu, però vostè què crema se manos. i l'altra doncs jo què sé vamos a ver, vamos a ver veure um, lava platos i quan lava platos no se li corta la piel i l'altre ja no sabia què dir-li a aquella dona i, i ell preguntar-li si la crema de les manos i si les platos de la piel escolta tu i una cosa bastant surrealista i de cop i volta ella li diu Uh, escolti, jo he trucat a la ràdio perquè vull parlar amb el senyor Pujol i aleshores uh, jo vaig intervenir, vaig dir, digui, digui i em diu, Quim, sóc la Pili que era la, la noia que sortia en mi en aquella època i aquesta noia havia trucat a la centraleta per parlar amb mi pensant que jo estava treballant no pas per sortir per antena o sigui, que allò va ser... Eh, el... pensava que no sortia per antena. Ah, ella ella, ella m'havia trucat a la ràdio, com ara, com ara que et truqués a tu un familiar teu o un, una persona a la I ràdio. que es el programa. Sí, i aleshores van passar a trucar a l'aire, i aquella noia no tenia res, i vaig ser, va estar parlant amb la Ribes, i, i clar, llavors quan jo vaig saber que era ella, li vaig voler entendre a la Ribes que la trucada que no tenia que anar a l'aire, Aleshores, la Ribas li va dir si volia una maceta, en fi, va ser un de, un, una mica cosa de, desgavell, no? absolutament desgavellada. Sí. És una anècdota divertida perquè després ella no es creia que allò havia sortit per antena, naturalment, no, no en tenia res. La Ribas tampoc comprenia que una persona que volia parlar amb mi no volgués parlar amb ell, que s'obstinés a parlar en català. En fi, tot, tot plegat era bastant estrany. Uh, jo et suggerixo una cosa, Diguem. que l'anècdota sobre futbol ens l'expliquis algun dia en directe. Molt bé. Així, Acceptes? Doncs. Sí, dona. Home, bueno, aquí diria que no així, ara, no? No, no, jo dic que sí. No, sé, que et un dic que... Que... sé que és un home de paraula. Ara mateix et dic que sí. El que no sé és quan serà. Bé, és mm. igual, no cal posar-hi data. Molt bé. Joaquim Maria Puyal, una abraçada molt forta i gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Bona matinada. Bona matinada. Si us voleu comunicar a cau d'orella 93 201 74, 74 i matinada arroba